Знаете колко любопитно ми се вижда да гледаме назад в историята, когато тя може да ни припомни моменти, над които е добре да се замислим. Ето и днес има такива. Преди 90 години, на тази дата, през 1935 година, когато рейхсканцлер вече е Адолф Хитлер, са създадени военно-въздушните сили на Третия Райх, Луфтвафе. Добре е да си припомним, че след разгрома на Германската империя през Първата световна война, в Версайския договор е забранено на Германия да притежава самолети. Тя обаче успява да заобиколи тази забрана, като сключва и тук особено внимание сключва секретен договор с Съветския съюз. Той дава възможност в СССР да се обучават тайно. От 1923 до 1933 година, средногодишно по 240 германски пилоти, главно на летището Липецк, 4-ти авиоотряд на 40-ти авиополк на Червената армия. Тези пилоти образуват ядрото на Луфтвафе, създадено след като Адолф Хитлер и неговата национал-социалистическа партия идват на власт през 1933 година. И така Луфтвафа е създадено като самостоятелен род войска с персонал от 18 200 души, натрупва боен опит в гражданската война в Испания и така се превръща в изпитателен полигон за немските самолети, самата Испания. 7000 доброволци от легиона Кондор участват на страната на националистите на генерал Франциско Франко. И защото историята, ако, ако я познаваме добре, може да ни предложи и неочаквани контрасти, тук вече просто няма как да не направя толкова дълго въведение. Пак на същата тази дата и даже в същата тази 1935 -та година е демонстрацията на първата практическа версия на радара от шотландския физик Робърт Уотсън Уот в Дейван 3 Великобритания. Първият радиосигнал е изпратен от предавател на къси вълни на BBC към бомбари... бомбардировач на военно-въздушните сили на Великобритания, като по този начин Лотсен Лотт показва, че радиовълните могат да бъдат използвани за засичането на вражески самолети и благодарение на това към 1937 г. по южното крайбрежие на Великобритания са построени три радарни станции, а към началото на Втората световна война те стават 19 за научните си открития Робърт Уотсън Уот е удостоен с титлата Сър през 1942. И така, с този интригуващ исторически увод, признавам, ще става дума за военен капацитет в следващия разговор и казвам добър ден на Андрей Михайлов. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Той е експерт по отбрана и сигурност в момента, който обаче има и. Законодателен опит преди 3 години от 2021 до 2022, той е член на комисията по отбрана в 46-тото народно събрание, член на комисията за контрол на специалните служби 47 то народно събрание, председател на делегацията в парламентарната асамблея на НАТО през 2022, докторант във военната академия в момента. Абсолютно вярно. Завършки. Благодаря за представението. Така, и сега директно към войната в Украина и амбицията на световни лидери с размера на Тръмп и на Путин и европейските лидери да стигнат до преговори за мир. Поканих ви, господин Михайлов, заради един ваш интригуващ анализ от преди година, озаглавен прогнозиране и оценка на риска при победа на Русия във войната в Украина. Какви са въроятните политически и военни последици за Европа и България и да започнем от там? Смятате ли, че този сценарий, който изглеждаше хипотетичен преди една година, започва да се реализира в момента с новите заявки, които идват от Вашингтон за споразумяване между Тръмп и Путин? За голямо съжаление този сценарий до голяма степен се осъществява. Преди една година написах, че а, не е най-вероятният, ще задействат други механизми. Да, но други механизми не задействаха. Задействаха се такива световни сили, които направиха този сценарий не само възможен, но и най-вероятен. Всъщност сме изправени пред реал политика в световен мащаб в най-чист вид. Без идеология всичко е, цитирам точно, deal, т.е. сделка между големите сили. А, разбира се вижда се и континенталния дрифт т.е. отделянето на Европа от Съедините щати в известна степен никога няма да се отделят напълно но се вижда едно, хайде ще го кажа по-образно охладняване на Атлантически океан по-образно казано отношенията между а, Европа в лицето на Франция и Великобритания спрямо Съедините щати и, и активната политика на сегашната администрацията. Добре, обаче смятате ли, че а, на практика се върви към наложена а, от а, Тръмп и Путин победа на Русия, защото това впечатление се създава от някои политически лица и у нас, и в щатите. Чуват се такива гласове и в Европа, но в Европа се чуват и други гласове, а, които казват, добре, щатите няма да бъдат наш щит. За дълго, вероятно, и ние трябва да се събудим, да увеличим а, капацитета за военна отбрана на Европа, а, но Европа няма да влезе в този тип а, сделка и нацакване, с което ценностите да нямат значение. Европа ще трябва да харчи много за обрана. Това е а, реалността, това е Бруталната и груба истина. Вчера британския премиер Стармар каза, че ще увеличат разходите си за отбрана на 2,5%, постепенно до 2,8% от брутния вътрешен продукт. Към настоящия момент България е на съвсем малко над 2%. Ще трябва да направим и ние същото. Това ще трябва да направят и всички останали европейски държави. Тук възниква въпроса да погледнем собствената си ситуация, национална, българска. Ще може ли нашият бюджет все още не приет предстоящата за обсъждане, както в комисията, така и в зала, дали ще може да понесе такова повишение на разходите за отбрана? И кога? и кога, в какъв времеви период. Сега, преди да влезем в а, детайлите на вашия анализ, а именно ако се проследи сценария за победа на Русия, а, какво ще означава това конкретно за България, предлагам да погледнем в едно друго поле, където има спекулации, и да включим една тема, която а, провокира нашия репортер, специализиращ в темата за отбраната Добромир Видев, да припомни важни елементи от военната инфраструктура за сигурност, след като Излезе подвеждаща информация, че Съединените щати и НАТО се изтеглят от база в Александрополис. Нещо, което беше първоначално съобщено от гръцки медии, след това прегърнато а, горещо от руски медии и а, разбира се с много въпросителни в турски медии, накрая опровергано. Но нека да чуем припомнянето, което ще направи сега Добромир Видов и ще продължим след това. Базата в Александрополис е ключов логистичен център за операциите на Съединените щати и НАТО в Югоизточна Европа. Дори за доставка на оръжие за окраина. В едно от последните интервюта преди година, покойният първи военен представител в НАТО събиса -съби в посочи въжността на този коридор. Без военна инфраструктура няма как да се развръщат способности по източния фланг на НАТО. Не имаме нужната инфраструктура за по на сили на НАТО през Гърция, България, Румъния, може би трябва да се направи доста повече. Сталното Александрополис в Гърция се очертава като основен хъб за стоварването на войски и военни товари. Това е предоставено главно и самите за ползване, но и други НАТО си държави могат да го ползват. Така че оттам действително трябва да има пътна и магистрална артерия покрай Черно море. В тази връзка автомагистрала Черноморе море добива приоритет. За да се излезем през Боргас Варне оттам на и Румъния също така изгражда бързо магистрален участок до границите с Украина и ще трябва да има действително втория мост над река Дунав, за да може бързо да се премине на реката да се налезе в румънска територия. По този коридор минават военните за не едно учение, които се провеждат в региона. В средата на януари в Гърция, България и Румъния започна учението Устойчива стрела, което по различно време до март ще събере над 10 000 военнослужащи военна техника от 9 държави по източния фланг на НАТО. Целта е да се провери как съюзните сили за бързо реагиране, създадени през 2024 година като наследници на силите за бързо реагиране на НАТО и част от силите на НАТО за видимо присъствие на юго фланг на Алианса, могат да се разположат бързо на източния фланг при всеки сценарий да се реагира по възможно най-къс срок. И февруари, Министерството на отбраната съобщаваше за преминаване на военни колони от и за Гърция през България за Румъния. Дали учението, у стойчива стрела е проверявало и възможностите за транспортните коридори, заедно с възможността за осигуряване на логистика в България. Ето какво каза заместник началника на отбраната, генерал- Ейтенат Михаил Попов. По време на подготовка на учението ние предоставихме необходимата информация на нашите съюзници на участници в учението относно пособности и възможности за осигуреване на придвижването на на територията на страната. Това беше важно не само за силите и средства нато, които остават на територията на страната. Следствие на това учение по някакъв момента е ясно да са възможностите, знаем кои са проблемите при придвижването и ще работим за устраняването им. По-интересен е отговорът на заместник началника на щаба по планирането на силите на НАТО в Неапол генерал-майор Джеймс Кларк, който каза, че за учението в България е от Република Северна Македония. Страната ни от десетилетия се опитва да изгради коридор номер 8, на който се гледа и като икономическа връзка между двете държави, както и с Европа. Генерал-майор Джеймс Карк отклони въпросите дали с македонските войни е било обсъждана тази тема и дали НАТО и операциите му по източния фланг са за на подобни Спортни коридори. Обаче от думите на заместник началника на штаба по планирането на силите на НАТО в Неапол генерал-майор Джеймс Кларк стана ясно, че строежа на военната инфраструктура е задача на държавите членки от НАТО. И тук по време на учението се видя, че има възможности, от които можем да се възползваме. Няма да навлизам в подробности какво сме установили, че имаме нужда. Защото и нашите противници биха се възползвали от това. Всяко едно разгръщане на сили и скоростта, с която се случва, зависи от спецификата на задачата. По време на това учение НАТО показва способността си да реагира в момент в който възникне криза. Само можем да допускаме, че изграждането на коридор 8 ще бъде изключително важен за НАТО и за европейските му съюзници, ако Съединените щати прекъснат военното присъствие в пристанището на Александрополис. Но бивши воени от България отдават значение на този коридор. При евентуален конфликт, това е единствения коридор, по който могат наистина да се придвижват войски, които да тръгват от италианските пристанища, казват те. Това би подсилило и многонационалната бойна група, която е у нас и се ръководи от Италия. Дори и транспортният министър Гроздан Караджов каза наскоро, че. В момента се работи активно по реализацията на коридор 8, ключов логистичен маршрут по южния фланг на НАТО, свързващ Адриатическо и Черно море. Неговото значение в настоящия геополитически момент е огромно. През януари българското правителство изпрати на Република Северна Македония проект на споразумение за подготовката, и изграждането и експлоатацията на трансграничното железопътно тунелно съоръжение от коридор номер 8. За хоризонта обед Добромир Видев. Продължаваме разговора с Андрей Михайлов, експерт по отбрана и сигурност. Какво ще се случи при сценарий с победа на Русия в войната срещу Украина? Това разбира се е хипотетичен сценарий, но е важен анализът, който той направи преди една година. Но към така последната интрига в този сюжет, не няма Съединените щати да се изтеглят от база в Александрополис. Каква е вероятността обаче, господин Михайлов, според вас да се затворят натовски бази в Гърция, в Румъния? Има много голяма. Инструментът НАТО е необходим на Съединените щати. Не виждам някаква пряка опасност към настоящия момент от това да бъдат изтеглено присъствието. Специално думата бази за българските военни съоръжения е много силно казана, защото те не са с размерите на големите военни съоръжения в Западна Европа, например в Германия или в Италия по Средиземноморието. Не. Или даже в Румъния. Или даже в Румъния. Да, всъщност, когато говорим за американски бази, винаги трябва да сме наясно, че не става дума за американски бази, особено на територията на България. Винаги следва се взима предвид за... размера на съоръжението, да. неговата цел и съответно самото присъствие на, на съюзниците, колкото и, да, колкото и да е различно. В България то е наистина малко. Сега, а, според а, вашия сценарий, хипотетичният сценарий какво ще се случи, ако Русия победи. Накратко, какви ще са последиците за Европа? Всъщност, Европа към настоящия момент е на две скорости. Това вече е факт. Показателно беше събирането на европейските лидери в ограничен формат. Това показва събиране на генераторите на сигурност, а потребителите на сигурност останаха Извън масата. България беше във втората група срещи, която е на потребителите на сигурност. Ние нямаме интерес да сме сред потребителите на сигурност. Затова ние имаме интерес все повече да генерираме собствена сигурност. От тук разходи за отбрана. Както вече споменах, можем ли да издържим на това темпо? Откъде ще купим това въоръжение? Дали ще бъде от европейски производители или от американски? Това е едно много тежко решение, особено в сегашната политическа ситуация в контекста на отношенията между Европейсините щати. Какви са конкретно рисковете за България и според вас към този момент потвърждават ли се тези описани от вас в онзи подробен анализ, където четем и в детайл, в табличен вид какво ще се случи, ако Русия победи? Всъщност, първо трябва да се каже какво означава победа. Uh -huh. Тук, към настоящия момент дори не говорим за победа. Говорим за а, едно примирие между воюващите страни, което, което ще даде основа за преговори. Победа е твърде условно казано. Към настоящия момент имаме една линия на съприкосновение между страните с изключително голяма дължина, без особена динамика по тази линия. Победа ще означава едната страна пряко да загуби. Към настоящия момент имаме вариант първа световна позиционна война между двете страни. Победа ще означава военна победа. Тук ще имаме към настоящия момент едно примирие, подкрепено разбира се с поразумението между Украина и Съединените щати за а, минералите, подземните богатства а, и разбира се някаква форма на гаранции. Какви ще бъдат тези гаранции, обаче никой не знае. С какъв мандат ще бъдат? Тук възниква големия въпрос. А, когато отидат европейските войски, от чие командване ще бъдат, дали ще бъдат с мандат на някои от международните организации или не. И много важно, за което много рядко се говори. Ако има провокация по линията, където са разположени тези мироопазващи а, войски, кое ще бъде командването, което ще разреши или няма да разреши отговор на такъв тип провокация? Тези въпроси са буквално парещи и в момента никой не коментира това, но когато отидат тези войски, този въпрос трябва да бъде решен. Няма начин да не бъде решен. Така че към настоящия момент са сигурни две неща. За голямо съжаление. Украина ще загуби територии. За голямо съжаление. Ще си позволя да цитирам министърът на външните работи на Турция, Хакан Фидан, който с дипломатичен език каза, бихме се радвали Украина да запази целостта си, но реалностите показват друго. Като го преведем на нормален език, това означава, Украина губи територии. Същото се казваше и в изказванията след срещата в Рияд. Въпросът е не толкова за това. Въпросът е какви ще бъдат гаранциите за след това. С едно изречение смятате ли, че може да има гаранции за сигурност? Единствено и само през търговската терминология на сделката. Транзакционната дипломация в момента е лидиращото разбиране. В, в световен мащаб. Въпросът е... Вие започнахте с много хубав анонс за паралел с втората световна. Когато не решиш причините за един конфликт, когато наложиш версайските споразумения след първата световна, ти залагаш причината за следващата война, която търси възстановяване на това, което се е случило, например, в Версай. Когато не се направи добър мир в Украина, ти залагаш основите за следващият конфликт след 5 или 10 години, може и повече. Така О... че това всъщност е основата, да направиш справедлив мир с достатъчно гаранции, за да можеш да продължиш да съществуваш по-нататък, а не в страх да чакаш следващата война. Всъщност точно това иска Украина, справедлив мир, но този разговор очевидно ще бъде с продължение. Аз благодаря, че Андрей Михайлов, военен експерт и експерт по сигурност, беше в Хоризонт до обед, за да направим един поглед назад към един анализ, направен от него хипотетичен сценарий, какво ако, една година по-късно.